Namo bhagavatu, rádu, Samma sambudase. Namo das, bhagavatu, rádu, sama, sambudase. Namo das, bhagavatu, rádu, sama, sambudase. Hmm. Tak včera jsme se dostali k. do stavu probuzení. Hm? Sice teoreticky, ale jsme tam. Hm? A měli bychom vědět, jak se tam dostaneme, hm? co musíme praktikovat v takzvaný Adimoksha Bhumi. To znamená, aby jsme se dostali do stavu probuzení z Nedualistickým poznání. Mluvili jsme o tom, jaký je předpoklad. Hm? Vůbec, aby jsme se dostali k probuzení, tradiční vysvětlení je, že musíme mít ve vědomí, za prvé, Čarana Bídža a za druhé, Vídžá Bídža. Hm? Musíme mít semena, Správného jednání a semena moudrosti. Semena moudrosti není vlastně nic jiného, než vypasana a její předpoklad, což je samády. Hm? A semena správného jednání znamená jisté, to etická disciplína, kontrola smyslu, kontrola spánku, kontrola jídla, to jsou základy, pak energie, tolerance ve smyslu schopnost přijímat, pak se do toho počítátež znalosti dámy, bahu šruta, že jsme slyšeli mnoho a mnoho jsme o tom kontemplovali. Pak do toho patří tež praxe samády se světskými objekty, tedy praxe džán. To jsou všechno vlastně Čara nabíđa. Hm? Semena správného chování. Hm? Jestliže chceme dosáhnout nedualistického pojetí, hm? probuzení, jehož objektem je v tradici cesty tu právě Takovost nebo prázdnota, jakožto jediný objekt, jediná skutečnost, která přesahuje rámec eh, ulpívání na eh, rozlišující myšlenky, hm? filozof... dle Nagarjuna. Vlastně nirvána je stejná, jenomže předpoklady po tom, co přijde po nirváně, jsou jiné u bodhisatů, jiné u žáků, nebo bodhisatové praktikovali dokonalosti s pojetím prázdnoty jakožto jediné skutečnosti. Ovšem, z hlediska yogačáry a teď se zabýváme yogačáru, vlastně e, bodysatvové e, dosáhnou e, vlastně ta nirvána, kterou dosáhnou bodysatvové, e, je má jisté odlišné vlastnosti. Důležité je, jestliže jsme praktikovali eh, nedualistickou cestu. Minule jsme se zmínili o tom, o těch deseti eh, důzých jednání, které eh, jsou s tím spojené a tak dále, hm? praxe. Větší praxe, tolerance a tak dále. Co se stane, jestliže dosáhneme poznání, přímého poznání předmětu, jestli se dá mluvit vůbec o předmětu probuzení v praxi Bodhisattvu? Narodíme se tedy v takzvané Gotra, v rodině Budhu z v rodině budou. A staneme se tedy eh, anivarta, neodvratní hm, v cestě k budoucí. Tedy eh, získáme intuici do eh, tolerance darmi ve smyslu Jediného skutečnosti, tedy skutečnosti takovosti prázdnoty. Hmm? Narodit se v, v rodu Budhu není tak snadné, hmm? je mnoho mnoho příběhů, obzvláště v Nágardu má eh, krásné příběhy. Ilustrující, jak těžké je se narodit právě v rodině Buddhů. Tak například jeden náš velký Šariputra, nejmoudřejší ze všech žáků Budhy, podle příběhu, který najdeme v komentářích nagravení, se měl tež příslip stát se budhou. A není divu, že se stal jeho předním žákem, protože v mnohých životech praktikoval spolu s Buddhou. To jsou příběhy džátaky, příběhy z minulých životů Buddhy, můžete o tom číst. Stejně tak jako Ananda, Mogalána a další. Z tohoto hlediska tež že se scházíme s, s někým a všímáme si ho a máme s ním vztah. To není náhoda, to jsou jisté jisté energie, které nás vedou k někomu, k jednomu a ne k druhému. No a Náš velký Sariputra měl tež, praktikoval tež cestu bodhisatů. To znamená, praktikoval dokonalosti na základě předsevzetí, hm? eh, že mluvili jsme o čtyřech základních předsevzetích bodhisatů, hm? že Nejen osvobodí sebe, ale osvobodí všechny bytosti, nejen osvobodí své poskrnění vědomí, ale poskrnění vědomí všech bytostí, že se naučí všechny darmy, které můžou sloužit bytostem, a že dosáhne nejvyššího budoucnosti. A ještě je mnoho, mnoho jiných příslibů dle Mahajanové tradici. Každý bodhisattva má své přísliby, který se drží ale tyto základní jsou vlastně platné pro všechny. No a jelikož praktikoval svášní, tak co se stalo? Ti čtenáři minulých životů buddhy ví, o čem mluvím. Hm? Trůn boha Indry se stal horký hm? a šel ho vyzkoušet tak, jako vyzkoušel mnoho, mnohokrát našeho bodhisattva Budhu. No a objevil se před Šariputrou jakožto starý brahmin. A... Přišel k němu a žádal ho, aby mu dal své oko. A Šariputra jakožto s predsvedzetím bodhisattva se rozhodl, když mě žádají o oko, musím dát oko. Tak vyloupil si své vlastní oko a dal ho tomu starému brahminovi. A tento starý brahmin se rozlobil, vzal oko a praštil s tím ozem a řekl, já jsem nechtěl pravý oko, já jsem chtěl to levý. <laughs> Sari Putra. Se zamyslel, a řík, tyto bytost, my bytosti, my jsme nenapravitelní, my, nás není možno vysvobodit, a tak se rozhodl, že musí dojít k probuzení sám. To je příběh Šáry Putry. Tedy, jestli praktikujeme nedualistický, výstup k praxi, jak už jsme vysvětlili, pak se narodíme v rodině budhu a jsme neodvratní od budhoství. Normálně, co to znamená, normálně, když někdo nosí tento šat, já sice nosím šat, který je šaty, které jsou defektivní, měl bych nosit správnou roubu. <laughs> Ale že praktikuje číkům a že je to praktický, tak nosím jen na, na polo <laughs> spodní část rouby. Ale když někdo má mhajánové má šaty, patřící do tradice, jako čínské šaty, japonské, korejské, větnamské, tibetské, to neznamená, že Vlastně, že rozumí a skutečně praktikuje cestu k budovství. Sice studuje cestu k budovství, ale opravdová cesta k budovství nastane, jestliže jsme schopni konfrontovat překážky, které v této cestě určitě nastanou. Hmm? Každá cesta má své překážky a cesta k je těžší, protože těch překážek je víc. A proč těch překážek je víc? Protože Bodhisattva nejenom chce odstranit závoj poskrnění vědomí, které váží, váže bytosti na karmu, ale chce tež dosáhnout, Vševědomost ve všech aspektech. To znamená, že chce odstranit i závoj, který mu brání poznat přirozenost všech objektů, tedy stejnost všech objektů. A tato realizace s nedualistickým pochopením právě obsahuje přímou intuici o rovnosti všech objektů. Přímou intuici o tom, že nirvana a samsára vlastně nejsou od sebe oddělené. A to je důležité pochopit. Čili překážky, k této intuici jsou Je, je jich víc, než překážky k intuici vstupu do proudu, který vede k nirvániu. Čili V budistické tradici, když studujeme buddhismus, studujeme dharma ta e dárma. Dharma znamená fenomény, dharma ta znamená, dá se říct, i visoucnu fenoménu, neboli eh, opravdová jednotná skutečnost všech fenoménů, což je vlastně synonym hm, takovosti mirování. Fenomény a dharma a dharmata darma nejsou ani stejné, ani rozdílné. Hm? Kdyby byly stejné, byli by jsme všichni v nirvání. Kdyby byly rozdílné, nikdy bychom jsme nirvání nedosáhli. Ale ten, kdo praktikuje cestu bodhisattu se učí vidět rozlišování v rámci dharmata, neodlišného dharmata. Právě proto může dosáhnout prvního stupně bodhisattvosti, který vlastně je... Přibližně má stejný význam jako vstup do proudu, který vede k probuzení hrátu. Hm? Jenomže má právě, nese sebou toto poznání eh, rovnoměrnosti, přímé poznání rovnoměrnosti všech fenoménů naší zkušenosti. Tím pádem. Praxe dosažení je praxe právě dosažení rovnoměrnosti, kde ani rozdíl mezi samsárou a nirvánou se stává neskutečný. I rozdíl mezi samsárou a nirvánou se stává neskutečný. Proč se stává neskutečný? Protože všechny rozdíly z hlediska prázdnoty, z hlediska takovosti jsou neskutečné. A to je třeba Realizovat. A to, jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattva, je třeba použít právě prostředky k tomu, bez prostředků to není možné, aby jsme se na toto poznání naladili. Hm? Prostředků a praxe e, moudrosti a praxe e, velkého soucitu jsou tedy předpokladem tohoto probuzení. A jestliže máme přímou intuici k tomuto probuzení, dosáhli jsme čeho? Dosáhli jsme prvního stupně, který se jmenuje, jak jsme to přeložili, naplnění radostí, pramuditá. Hm? Proč naplnění radostí? Naplnění radostí, protože ten, který tohoto stupně dosáhl, jak už jsme se zmínili, je neodvratný od dosažení budoucí. A má přímou intuici obsahu vševědomí ve všech aspektech, což je stav Budhu. Má intuici dharma kai těla dármy. které je spojené s užitkovým tělem a nesčetnými těly stvořenými, které může pak, který se pak bodhisattva učí používat kdle eh, příležitosti hm? té příležitosti, jaká příležitost nastane k e, být užitečný druhým. Teď tedy proces probouzení je proces konfrontace a odstranění překážek. Jak jsme se zmínili, pokud se neprobouzíme, Nejsme si vědomí překážek. Když se začneme probouzet, pak určitě překážky přijdou. A čím hlubší naše probuzení, o to jemně, tím jemnější budou překážky. A to je právě vlastně těchto 10 stupňů probuzení Bodhisattva. Je konfrontace se stále jemnějšími překážkami až do stavu bud budovství kde veškeré překážky, nejenom překážky poskornění vědomí, ale překážky v poznání všech souc na všech objektů, jsou odstraněny. Tedy, co zde máme, co následuje, je vysvětlení toho, jak progresivně v každém v stupni probuzení bodhisattva odstraňuje stále jemnější a jemnější překážky. A každý, v každém stupni probuzení až do budovství, vlastně, kde, pokud se nemílím, odstraňuje pouze dvě překážky až do budovství od prvního stupně odstraňuje tři překážky dvě překážky a jednu hrubost, která je spojená s těmito překážkami. Tedy překážky, které máme ve vědomí, nejsou nic jiného, než hrubost vědomí. A hrubost vědomí má nesčetné manifestace. Yoga, čára, a asanga i v jiných schrnuje tyto Hrubosti 24, 20, jiné počty tam jsou, to nás teď nezajímá, ale je třeba to pochopit, aby jsme pochopili to, o co se zde jedná. Čili proces, stejně tak, jako teď meditujete na dech, proces meditace na dech, a pochopení dechu je proces odstranění překážek. A odstranění odstraňování překážek je proces zjemňování. Hm? Proces zjemňování se děje jak v meditaci šamata, tak i v, meditace, v meditaci vypašana. Pokud nekonfrontujete a neodstraníte překážky, nedostanete se do hlubších stupňů samata. Stejně tak, pokud neodstraníte překážky ve nedostane nedostanete do hlubších stupňů vypasana, které pak jsou spojené s přímou se stávání se, přímou intuicí o tom, co je objekt probuzení proto jsme vysvětlili, že meditace doslova v pálínu nebo v sanskritu, znamená stávání se. Stávání se čeho? Stávání se meditace, stávání se šamata, sta utišením až do perfektního utišení, stávání se moudrosti až do perfektní moudrosti, která je pak spojená s odstranění všech poskvornění vědomí, a v cestě bodhisattva pak odstranění tež prekážek, proniknutí i na všech objektů. Tak každý tedy stupeň probuzení znamená, Poznání překážek a odstranění překážek. A teď je vysvětleno, jestliže dosáhneme vstupu do proudu, který vede buddhoství, tedy stupně Pramudita, první země, první opory, opravdové opory, k budovství, jaké překážky musíme konfrontovat a jaké překážky odstraníme. Zde je napsáno schopnost správného poznání i to jsme Tedy... E, čili jestliže dostaneme se do, e, e, do stupně pramudita, hm? Začínáme si být vědomi. Odstranili jsme tedy překážky toho, že jsme neměli přímý styk nebo přímou zkušenost objektu probuzení v nedualistickém pojetí. A ty vlastně, co jsme vysvětlili, tady není vysvětleno, pokud vidím. Není vysvětleno, je vlastně. Díky tomu prekoučí rámec stádia cesty ve smyslu, pak se vstupuje do stádia přímé meduistické realizace, do vysvětlu, spojené s, s realizací skutečného probuzení a odpoutání se od stavu oddělené bytosti. Čili dvě překážky zde jsou eh, realizace. skutečného probuzení, tedy realizace skutečného objektu, probuzení a odpoutání se od stavu oddělené bytosti. To jsme vysvětlili včera. Hm? No a tím pádem, že se dostane do tohoto stavu, je si vědom těch překážek, které odstraní v příštím stádiu hm? cesty, tedy v příštím kropu cesty. A ty jsou schopnost správného poznání jednání. To znamená, jestliže má intuici rovnosti všech věcí, má tež hlubší intuici, co je správné jednání. Jak jedna tak, aby se naladil na rovnost všech fenoménů. Hm? A Tež za druhé vidí, že k tomu, aby se naladil své jednání na, na, na tuto rovnost, ještě stále má jemné přestupky a provinění na této cestě. Toho je si vědom, tím pádem praktikuje usilovně, aby se dostal do vyššího stádia. Vyšší stádium je druhé stádium, které se nyní je vymala Čisté. To znamená, v druhém stádiu právě odstraní tyto překážky a tím pádem neproviní se vůči deseti druhům čisté karmy. Deset druhů čisté karmy asi je pro vás trochu známé, že nemůže zabíjet, Nemůže krást, nemůže smlnit, nemůže lhát, nemůže slovy mít prostě dvoje, mluvit dvojazyčně, jak se říká, nemůže používat urážek. nemůže mluvit nesmyslně, hm? potom zbaví se hrubých, hrubého ulpívání a hrubé zlosti hm? a zbaví se nesprávného názoru. Hm? Tak těchto deset, dá se říct, cesty desetičistých ka, deset druhů karmy se pro něj stává přirozenost. Hm? Nemusí se k tomu nutit. No a Proč tři překážky, když máme dvě? Protože každá překážka je spojená s hrubostí. Když tuto hrubost odstraní, jeho vědomí se stane definitivně jemnější. Tak jestliže dostane druhého stupně probuzení spojené s, s přirozeným čistým etickým jednáním, o které nemusí už zuby nechty usilovat. Hm? Pak je si vědom čeho. Je si vědom své nedokonalosti v schopnosti ve všech světských stupních koncentrace a dosažení samá paty. A tež je si vědom své nedokonalosti v mantrách a dháraných. Hm? To znamená, že co je to dháraní? Dháraní znamená schopnost si pamatovat to, co se člověk učí. To hm? tomu se říká dháraní. A dháraní má tež smysl mantry, protože tím, že si pamatujeme, co se učíme, tím mantra znamená man, trajati, man, mana prajati. mana je mysl, prajaty je chrání. To, co chrání mysl. tože si pamatujeme dar, darmu, to nám chrání mysl. A aby jsme si pamatovali darmu, musíme mít silnou mysl a tradiční Výcvik v silné mysli, co právě je praxe samády, samápaty, Diána. Hm? Čili v třetím stupni probuzení dosahuje mistrovství v Diáně. Co znamená Diana? Upaní Diána. Diá je ze kořene myslet a upa znamená blízko, my znamená emfatický, emfatická před myslet na něco intenzívně z blízkosti, aby jsme na něco mysleli intenzívně z blízkosti, myšlení neznamená, že myslíme slovy. Právě tady v západní části světa je konfuze, protože mnozí Obzáště eh, lingvisti, vědci, kteří překládali jogynskou literaturu, buddhistickou literaturu, překládali Diana nebo Samády jako trans, hm? což je všecko jiného než trans. Hm? Diana znamená schopnost myslet na něco zblízka a intenzivně. To neznamená slovy, to znamená proniknout myslí objekt, prozářit myslí objekt. A co znamená samády? Samády znamená schopnost vědomí, být centrický. Hmm? Adhana znamená položení, sam znamená správně a dohromady. Položení všech složek mysli správně dohromady na objekt. To je samadhi. A aby jsme se naučili nad světskému samády. V buddhismu se učíme nejprve samády se světskými objekty, hm? aby jsme si nespletli světský objekt s objektem světským, protože nadsvětský objekt z hlediska buddhismu je ten objekt, na který se nedá pět. Právě proto objektem nadsvětského samády jsou tři objekty prázdnota, Animita, prostost všech známek a apranihita, znamená prostost všech prání, bez prání, bez znaků a prázdnota. To, je, to jsou tři dveře, kterými pronikáme to, co je na svět. Jestliže praktikujeme Zen nebo Zobčen, naladíme se na to, i když jsme nemáme přímou zkušenost z, toho, z hlediska terovány, dostaneme tuto zkušenost, jestliže hm, se dostaneme do prvního stupně probuzení, což je eh, šlo tapána vstup do proudu, který vede k milování. Hm? Čili ten, kdo dosáhl, mluvili jsme o čtyřech očistách. První očista je ve v stádiu rezoluce, pak je očista etická, pak je očista mysli. Očista mysli není nic jiného než praxe Diány, praxe samády, praxe samápaty. Co znamená samápaty? Samápati znamená sam správné obdržení, správné obdržení, stavu prohloubení vědomí. Jestliže dosáhneme jisté zralosti v etickém jednání, pak jsme si vědomi, že tuto zralost můžeme přirozeně udržet jenom tehdy, jestliže naše samády, naše schopnost koncentrace se zlepší, dosáhne perfekce. Kdy dosáhne samády perfekce? jestliže dosáhneme pět světských nadpřirozených sil. Hm? Vidět své minulé životy, hm? vidět, jak bytosti se rodí podle karmy, hm? vidět, jak eh, vidět mysle druhých, hm? slyšet zvuky, hm? daleké, daleké, je božské oko, božské ucho, hm? vidět mysle druhých, pak eh, vidět, jak bytosti se rodí podle karmy a vidět minulé životy. Hm? Ten, kdo dosáhne perfekce v dosáhne tyto, těchto pět světských nadpřivozených se. Ten, kdo se stane arahat, Dosáhne šesté nadpřirozené síly, což je poznání toho, že není důvodu k zrození, hm? Že všechny přílivy, takzvané asáva přílivy a odlivy nečistot zmysly a domysly přestanou. Hm? Jestliže příliv a odliv nečistot do mysli a zmysli přesnane, není důvod ke znovuzrození. Ovšem, jestliže praktikujeme cestu bodysatvu, jak praktikujeme? Snažíme se stát mistry tohoto procesu znovu zrození až do stavu budovství, aby jsme mohli sloužit bytostem. Hm? To je ideál bodhisattvosti. Tedy ten, kdo dosáhne etické bodhisattva, který dosáhne etické Zralosti, plné etické zralosti, pak vidí jasně svoji neschopnost v těchto aspektech, neschopnost v nadpřirozených silách, které mu dovolují právě, jestliže má, můžeme číst mysle druhých, pak je daleko s naším jim pomáhat, jestliže známe karmu druhých, Jestliže známe životy druhých, hm? jestliže slyšíme daleké zvuky, hm? e, pak jsme opravdoví pravdové hm? což není lehké. No a kromě toho též, jelikož účel bodhisattví je nebýt jen e, prospěch svému prospěchu i prospěchu druhých, jak bude k prospěchu druhých, že je, bude, si bude pamatovat darmu a bude ji učit. Hm? A na to, aby si pamatoval darmu, dneska v Burmě hm? je šest mnichů, které si zapamatovali celou Tripitaku, hm? což je asi... Hmm, Jestli nepřeháním, tak to bude takový eh, asi 40 knížek. Hm? Samozřejmě, že to četli s komentárem a ještě hm? z toho musí dělat zkoušky. Jak si to můžou zapamatovat? No, samozřejmě, že mají eh, trénink v koncentraci. Hm? Zkuste si zapamatovat jenom dní sbírku rozhovoru <laughs> možná jeden život nestačí hm? No a teď jestliže dosáhnou schopnosti čili máme postup co síla samády paňa hm? nejdůležitější je paňa eh. etika koncentrace a moudrost. Tady je ten postup. A jakož moudrost je nejdůležitější a překážky moudrosti je nejobtížnější odstranit, právě proto všechny následující stupně probuzení jsou vlastně stupně odstraňování překážek moudrosti. Tedy, jestliže bodhisattva dosáhne tento vysoký stupeň čistoty vědomí pomocí různých světských objektů a světských meditací. A též pomocí samády prázdnoty bez známek objektu a bez prání, hm? tedy nadsvětského samády, které se spojují u něj, protože už je probuzený, hm? tak co v něm nastane? Nastane v něm citlivost, že veškeré faktory probuzení hm? ještě v něm nedozrály. Proto se snaží je praktikovat ve čtvrtém stupni probuzení. Čili v tomto stupni probuzení bodhisattvové jsou si vědomí toho, že nemají dokonalosti v praxi 37 důvodů nebo faktorů probuzení, kterých už dosáhli, samozřejmě museli je dosáhnout, jinak by nedosáhli probuzení. Ale nemají perfekci v nich. A toho jsou si vědomí právě, e, jestliže jejich koncentrace dozrájí. A tež jejich mysl ještě není schopná opustit ulpívání na dosažených stavech koncentrace a praktikách e, darmě, kterým se věnovali. Hm? To znamená stejně tak, jako Anágámy, než se stane praktikující arahatem. Musí se zdokonalit ve všech samády, ale nestane se arahatem, pokud i tuto dokonalost v samády nemá, není u ní spojená s je spojená s neulpíváním. Jedině, jestliže samády je spojené s neulpíváním, jak se chrání praktikující před nečistoty. Právě vědomí právě praxi koncentrace. Ale musí se tež učit na tuto koncentraci nelpět. To je právě tady rozdíl mezi buddhismem a jinými disciplínami jogy, kde koncentrace se často stává, jestliže jste byli v Indii, určitě jste si to byli vědomí, koncentrace se stává často předmětem píchy a pění. Od samého začátku, jestli... Praktikujeme buddhistickou cestu, se to tak nesmí stát. Právě proto buddhisté první praktikují koncentraci na světských objektech a praktikují koncentraci tak, že zároveň kdykoliv dosáhnou hlubšího stupně koncentrace, musí Jestliže praktikují buddhistickou cestu, též jasně vidět důvody této koncentrace. A vše, co má příčiny a důvody, je v rámci světského, nemůže přesahovat rámec světského. Nebo je závislé na příčinách. To, co má důvody a příčiny, musí vznikat a zanikat. A to, co vzniká a zaniká, jestliže máme hlubší pochopení praxe, musí vznikat a zanikat v každém okamžiku. Tedy, jestliže v nás faktory probuzení dozrajou, tež dozraje v nás schopnost neulpívat na, na hlubších stavech koncentrace. A to není lehké, protože právě ty hlubší stavy koncentrace, spojené s čistotou vědomí, chrání od chvílivu a odlivu eh, poskornění vědomí, kterém se říká Ashráva. Eh, no a teď se dostáváme ještě výš, jelikož se nám senzitivita stále zjemňuje, hm, až do stavu buddholství. Aby dosáhli, dokon tedy, aby dosáhli dokonalosti v tomto úseku cesty, teď jsme ve čtvrtém stádiu, úsilovně praktikují 37 faktorů probuzení, tak realizují tento čtvrtý stupeň cesty a ten se stává dokonalým díky této praxi. Ale v tomto úseku cesty vody ještě postrádají schopnost správně podle pravdy, to principu čtyř vznešených práv a kromě toho tež ještě nemají schopnost opustit jednostranost v libosti vůči a nelibost vůči samsáře. Schopnost praktikovat 37 faktorů probuzení jako pouhé prostředky. Hm? To je důležité pochopit. V praxi bodisatu vše i veškerá učení Budhy, veškeré darmy jsou pouze prostředky. Nelze na nich pět. To je těžké pochopit. Snad ze všech. Duchovních nauk, jen buddhismus hlásá, že když se dostaneme na druhou stranu, tu loď, která nám, nebo vor, který nám to umožní, nebudeme nosit sebou, musíme ho odhodit. Ale první musíme odhodit. nedarmu, aby jsme mohli odhodit darmu. Bez prostředku darmi nemůžeme dosáhnout probuzení. Ale když dosáhneme plného probuzení, bude učí, říká, udájí, vidíš jednu jedinou věc, Kterou já jsem neučil odhodit a na to Arahat udají řekne: Ne, nevidím ani jednu věc, kterou světem uctívaný neučil opustit. Tedy skutečné probuzení je skutečné opuštění, opuštění i opuštění prostředku, které k tomuto pobuzení vedli. To je důležité si uvědomit. A aby jsme si to uvědomili, potřebujeme eh, tuto vyšší senzitivitu. Jinak si to uvědomíme jenom teoreticky, ale nebude to naší cestou. Hm? A teoreticky si to uvědomit není tak lehké, ale eh, zažít to na vlastním těle musíme mít vysoký stupeň senzitivity. Tedy v čtvrtém stupni jsou odstraněny dvě překážky, což je rága. Co znamená rága? Krásný slovo v sanskritu, který Často používáme, ale rága, v in, v studenti indické filozofie nebo indické kultury, rága má mnoho, mnoho významů v muzice, v, v, v umění a tak dále, ale zde rága znamená být zbarven od slova ranč, zbarvice zbarvice objektem. Jak se zbarvíme objektem, který nás konfrontuje? Tím, že buď budeme otupění, budeme hledat jiný objekt, nebo budeme mít libost nebo nelibost. To je zbarvení rága, ale jedná se hlavně právě o ulpívání v tom smyslu, že i naše zloba je výsledek našeho ulpívání. Jestliže neulpíváme, nebudeme se zlobit. Je to tak? Hm? Jestliže neulpíváme, nebudeme mít strach, nebudeme mít depresi, nebudeme mít žádné negativní hm? faktory vědomí. Proto z hlediska buddhismu. Kličinou já je právě ulpívání. Kde je já, tam je ulpívání, kde není já, tam není ulpívání. A raga je teda být zbarven objektem, cestou ulpívání. A tedy ve, v prvním stupni spojeným s moudrostí dozrávání probuzení se tedy bodhisattva zbavuje chtíče nebo ulpívání na stavech koncentrace. A tež se zbavuje ulpívání na těch prostředcích, kterých používá. Hm? Prostředcích dámy. Tedy se zbavuje těch hrubších znaků tohoto ulpívání. Tím pádem může jít do jemnějších stavů vědomí. Toho se zbavuje tím právě, že praktikuje do perfekce těchto 37 faktorů probuzení. Tím pádem, když se získává sen senzitivitu, hlubší senzitivitu a poznává překážky a odstraně překážky. jaké jsou překážky v pátém stupni, aby se dostal do pátého stupně probuzení? Radši to přečteme, aby, aby se v tomto úseku zdokonalili, s úsilím praktikují kontemplaci čtyři, tedy aby dosáhli dokonalosti v tomto úseku cesty, to je čtvrté stádium, usilovně praktikují 37 faktorů probuzení, tak realizují tento čtvrtý stupeň cesty a ten se stává dokonalým díky této praxi. Ale v tomto úseku cesty bodhisattalové ještě postrádají schopnost právně podle pravdy rozjímat o principu čtyř vznešených pravd. Kromě toho tež nemají schopnost opustit jednostranost v libosti vůči a nelibosti vůči samsáře. A schopnost praktikovat 37 faktorů probuzení jako pouhé prostředky k uskutečnění dokonalosti. Hm? Čili musí se zbavit i jako ulpívání na praxi prostředku probuzení. A toho se zbaví právě kontemplací vznešených pravd. Kontemplací vznešených pravd V jakém smyslu? To je důležité pochopit. Co se stane, jestliže poznáme objekt, bezprostředně poznáme objekt probuzení? Co se stane? Čtyři vznešené pravdy se stanou jednou pravdou. Normálně, jestliže. Myslíme na pravdu utrpení, nevidíme pravdu konce utrpení. Jestliže myslíme na pravdu eh, eh, konce utrpení, nevidíme, eh, nevidíme jasně hm? zároveň tež důvod utrpení, utrpení a cestu ke konci utrpení. Ale jestliže jedině, jestliže objekt se stane objektem probuzení, pak tyto čtyři pravdy se stanou vlastně jednou pravdou. z hlediska poznání bodhisatu tedy pravdou takovosti. V takovosti se čtyři pravdy stanou jednou pravdou. Vidíme zároveň. Konec strasti, důvod konce strasti, hm? a strast a příčinu strasti. A v nedualistickém pochopení, pak to vede k tomu, k hlubšímu poznání, které už má, ale ne dost hluboké, k hlubšímu poznání toho, že vlastně všechny fenomény poznání jsou si rovné. Z hlediska jedné pravdy jsou si rovné. Potom, na rozdíl právě od cesty Arahatu se zbavuje tendence, která je tak hluboká, odvrátit se od samsáry a toužit po nirvání. Právě toto odvrácení od samsáry je vlastní podstata cesty žáků. Ale v tomto pátém stádiu chápe, začíná mít hlubší intuici o rovnosti. samusáry a o rovnosti toho, co je přechodné a co nepřistává. A právě proto tež ty faktory chápe, tyto faktory vědomí pouze jako prostředek. Ví, že neexistuje nic na čem by měl hm? Samozřejmě toto učení nacházíme teď v, v rozpravách ovšem není tak propracované, jako zde. Teď vlastně páté stádium, do pátého stádium probuzení bodisatu. Co se děje? Cesta má je spojená s proniknutím mnohých známek objektu, které studuje hm, jejich vlastnosti. Od pátého stupně nahoru počíná s šestým stupněm, kdy kontempluje závislé vznikání vlastně známky objektu rýdnou. To znamená, že co? Že i v myšlení nikde neulpívá. Hm? Tím pádem jeho mysli je čím dál tím jim. V čem spočívá podle buddhismu hrubost? Je nutné si uvědomit. Podle učení jogy, to není jenom v buddhismu, najdeme to i v komentářích Patanžály sutra, Vačašpatimitraty, vlastně to, že zažíváme hrubost a utrpení, Spojené s hrubostí je kvůli tomu, že se držíme známek objektu. A tím pádem vlastně do našich vědomí proudí posklonění nečistoty. A zase z vědomí ven vychází nečistoty ve, ve smyslu ulpívání na znacích objektu. Co znamená ulpívání na znacích ty objekty, které se nám líbí, ty chceme chytit a držet se jich při si je, chytit je. Ty objekty, které se nám nelíbí, v nás vyvolávají zlobu. Proč? Protože se držíme znaků těchto objektů. A jestli se nedržíme znaků těchto objektů, co se děje? Nudíme se? Hm? Nebo eh, hledáme vášnivě něco, co, co by nás pobavilo? Hm? No, A nebo prostě podrymujeme? Hm? Kdo podrymuje? Právě tyto tendence našeho vědomí. Cháp. Chňapat po objektech. To jste jistě zažili v meditaci? Jelikož máme tuto tendenci chňapat po objektech. Co se děje? Mysl je buď vyčerpaná, anebo... Klesá, hm? je vyčerpaná, klesa, anebo začne myslet na všechno jiného, kromě na objekt meditace. Hm? A jeliko chce objekt meditace chytit násilím, hm? držet se ho, no právě proto je vyčerpaná, myslí na něco jiného. Je třeba si to uvědomit. Už v praxi meditace na dech hm, vidíme hm, vlastně eh, hrubé formy těchto eh, jemných překážek, které v cestě musíme odstranit, jestliže cestu chápeme. Proto je tak důležité, abychom účinně praktikovali, aby jsme cestu chápali. Pokud cestu nechápeme, je těžké určitě praktikovat. Tak toto vysvětlení by mělo být jako užitečné právě k tomu, aby jsme cestu chápali. Že a cesta se nemůže vystát bez konfrontací s překážkami A právě touto konfrontaci překážky překonáváme. Tedy tím, že bodysatva dosáhne hlubšího pochopení čtyř znešených prav, může dosáhnout hlubšího pochopení závislého vznikání. A závislé vznikání je vlastně to, co ve všech tradicích Buddha perfektně realizová pod stromem probuzení. Hm? Tak jestliže praktikuje hluboce kontemplaci čtyř dnešených pravd, je si vědom čeho? Že postrádá schopnost správně podle pravdy kontemplovat samsárické bytí a tak k němu cítí nechuť a proto nemohou podlévat bez přerušení v pozornosti bez známek objektu. tedy vždy eh, nejprve vady, je hm? vždy jemnější vady, které eh, vidíme v čím dál tím jemnější vady, v čím dál tím vyšších stupních probuzení. No a tím, že vidíme ty vady, tím je odstraníme. Hm? tím si začínáme být vědom nedokonalosti. Hm? A tím, že kontemplujeme hlubší pochopení závislého vznikání, závislé vznikání ve smyslu prázdnoty, hm? nebo závislé vznikání může jen existovat, jestliže všechny jeho složky nemají žádné jádro. Je to tak? Kdyby měli jádro, tak by se nemohli měnit. A vše, co je závislé, se mění v každém okamžiku. Hm? To, aby jsme poznali, potřebujeme koncentraci. Když ji nemáme, no tak je to jenom teorie ale je logické, jestliže se měníme, hm? jestliže jsme ráno se cítíme jinak, než se cítíme večer nebo v poledne, tak to znamená, že se měníme každým okamžikem. Hm? Jestliže jsme jiní eh, po několika letech, znamená to, že se musíme měnit každým okamžikem. Můžeme si to i logicky odvodit. Hm? Tedy, když kontempluje závislé vznikání s pochopením jeho prázdnoty, je si vědom toho, že vlastně lapání poznacích objektů je utrpení. Toho je si vědom předtím, ale teď má daleko jemnější znalost toho právě proto, Vynakládá úsilí k tomu, aby se zbavil této tendence. To ulpívání na znacích objektů je vlastně obzvláště zajímavý termín. Patanjali. Tady Kuba se učí trochu e, e, sámky a pojetí yogi, nebo e, yoga je definována patanžálim jako cittavriti miroda, hm? jako e, odstranění, hm? nebo zničení, nebo zabránění hm? aktivity vědomí. Jak můžeme zabránit aktivitě vědomí? Tady máme na to odpověď. Zabráníme aktivitě vědomí tím, že nelpíme na znacích objektů. Čili Patanžáli tež že vlastně i správný názor je čitavritý. Protože správný názor by neměl být e, objektem ulpívání. Jestliže je objektem ulpívání, i správný názor je utrpení. A správný názor v, v nejvyšším slova smyslu je ten názor, na který se nedá pět. Hm? Proto Nagar říká: Prázdnota je lékem na všechny názory. Ten, kdo názor na ten je nevylečitelný. Hm? A toho si právě bodhisattva začíná být vědom, jestliže dosahuje hlubšího poznání závislého vznikání. A tím pádem, jelikož má takto hluboké poznání závislého vznikání, proto je si jednou stále jemnějších a jemnějších překážek. Proto usilovně praktikuje kontemplaci závislého vznikání a tím realizují šestý stupeň cesty bodhisattva a dokonalosti v něm díky této praxi. Ovšem v tomto úseku cesty to ještě nemohou zanechat snahy praktikovat pozornost bez známek objektů. Čili tím, že pronikli hlouběji prázdnotu závislého vznikání, všech složek závislého vznikání, dosahují hlubší senzitivity toho, že i Úsilí nepraktikovat pozornost vůči známkám objektu je spojené s překážkou. A proto, jelikož musí praktikovat úsilí, nemají svobodu vůči známkám objektu. Mít svobodu vůči známkám objektu znamená co? Mít svobodu mysli. A jestliže máme svobodu mysli, nemáme zašpinění mysli. Jestliže nemáme zašpinění mysli, pokud sledujeme cestu žáků, jsme arahati. Pokud sledujeme cestu bohysvatvou, dostaneme se do osmého stupně, který koresponduje vlastně stavu arahata. Veškeré zašpínění, veškeré kléša, veškeré poskornění jsou pryč proto protože v tomto stavu nelpění na, znám, na známkách objektu je spontánní nepotřebujeme k tomu žádné úsilí a to poznají právě tento vyšší stupeň probuzení poznají, když poznají utrpení toho ne, úsilí nechytat se znám, známek objektu. tak jsme se dostali do osmého stádia, které je vlastně kritické. V osmém stádiu získává bodhisattva stejné schopnosti jako arahat, to znamená schopnost zbavit se všech přílivů a odlivů, poskvrnění do vědomí, ale získává to cestou nedualistického poznání. Čili má svobodu mysli, ale přestože má svobodu mysli, Co je svoboda mysli? Hm? Je třeba si uvědomit z buddhistického hlediska, jestliže, jsme, jestliže prožíváme příjemný počitek, nelpíme na ním, jestliže máme nepříjemný počitek. I Budha má příjemné, a nepříjemné počitky hm? Neodvracujeme se od něj. Hm? přijímáme ho. A jsme, bez, zůstáváme ve stavu rovnoměrnosti vědomí. Hm? Rovnoměrnost vědomí vůči šesti objektům, Toho dosáhne a toho dosáhne v osmém stupni probuzení. Tomu se říká technicky čat anga, čal anga u To znamená, že ať vidíme příjemnou barvu nebo nepříjemnou barvu, co bude? Mysl zůstane rovnoměrná, bez náznaku klesání a bez náznaku rozptýlení. A podobně všechny ostatní smysly. Proto Buda učí. Už máme čas, ne? Hmm. No, tak ještě, když jsem řekl, co bude učí, tak jenom... Za můj oblíbenou rozpravu ze Samyuta nikája, která se jmenuje Sūtra Móre. A Buda učí, co? Jiná bychavé Čakvu bychavé toto oko, v mnější je velký oceán. Jasa vejga majem V němž vlny jsou barvy. Ten, kdo může tolerovat, přijímat tyto vlny ve formě barev, ten se může dostat na druhou stranu tohoto oceánu. Podobně ucho je velký oceán. Ten, kdo může tolerovat, přijímat zvuky ve formě vlny, ve formě zvuku, může se dostat na druhou stranu tohoto oceánu. No a nakonec tato mysl, Výmniši je velký oceán. Ten, kdo může tolerovat hm, v tomto velkém oceánu darmy, což jsou zde objekty, my jsme, hm, ten může se dostat na druhou stranu tohoto oceánu. A to toho. <laughs> tak pro to stačí, teď si dáme překážku. Hm? Neformě. <laughs> Neformě. <de> <laughs> Přestávky. <laughs> A pak si dáme recitaci bez překážek.